Lärjungarna hade glömt att ha med bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem. Se noga upp men både farisernas och Herodes surdeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade. Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? Tolv, svarade de. Och efter de sju bröden till de tusen hur många korgar fulla med rester fick ni då? Sju, svarade de. Han sa, förstår ni fortfarande ingenting?